الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال والتصريف الأسقال والصلاة والسلام على قين الحادين إلى محاصن الأحوال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعنان جتا قطبت كتابه شده که حمد او صلاة او سلام علی النبی و و اتحاری ذکر دیگه خطبه ده کتاب که بیان ده حمد او صلاة او سلام ده فیلند الخطبه المشتملہ على بيان الحمد والصلاه والسلام او صلات او سلام عليه لفظي ترجمه دې راځه الحمدلله تمام فيتو سنا ذ خدای توب لله خاص الله الله دی الله حوازات دی اگر کا شرطونه دی الله حوازات دی دی یی تسریف الاحواله چې فلاص دی الله تعالی کې اول را اول د احوال دی د حالات بدلای را بدلای څوک الله تعالی و تخصيف الاسقالي او داغو فلاسكي دي او تباكول دي بوجونه والصلاة والسلام او صلاة درود او سلامتيا دي دا دي نازل کرش على سيد الحادينة اغه شاबानी چاغ سردار د هدايت كون کي دي الا محاسن الافعال حيث حيث کارون تا شدايت كون کي دي حيث حيث کارون او علي او صلات او دی آل دا و سلام دي فعال د نبي صلي الله عليه وسلم فصحابه و جنبل سلام ما ال موزارعين له في الصفات والاعمال كما صحابين داغ ترا صفاته كي او په اعمالو کارونو کی تشریح په دې خبره کې شاکره ني اوس کېنه صبر بلل کې هډو ودی خطبہ کی براعت الاستحلال لے ودی خطبہ کی براعت الاستحلال لے براعت الاستحلال براعت لغت کی اچتوالی سوئی براعا فماند رفع تکوی پلان کې امام بارع امام دی او چت استهلال आवाज سوي لري مولود ماشوم چې اولنه پیدا شي که आवाज یې کې ته پلان کې ګوره د لوی او هغه چې له اللهم السلام عليك والمت وعدام ورمه او هل لي لغير الله او خل احلال عواغ شي كي اواز كشي بايباني دو قال ونوم ده غير الله وما او هلنا ديني ده لو برات الاستهلال قالو غي مانش دا يوم الاستلاده د علم بديع ولا ایو علم دې د علومه بلاغت نه چې براعت الاستهلال په استناد علم بدی کې دیتا وای چې فقط بچ دسي الفاظ راوړي چې لسته مخدو اشاره کوي استضا خودبه چې سره دسي الفاظ راوړي چې لسته مخدو ته به اشاره کوي د دم په دې فضرکه دسي الفاظ راوړي چې لسته مخدو ته به اشاره داغه ورته تصریف لغز راول ده پکېن سر کتاب ده څنګه تصریف کوي دا شی راځي چې ورته ورته تصریف لري تختیب ولا تختیب نه په ذراول تختیب هم دیلونکي بیان کیږي لکه دا کلمه درته یو بیا پکېد شلو سره تختیب دپاره دا کلمه حاضر دا هر حرف حاضر پر سره تخقیق دپاره تختیب او اعلال او داعي اداله او قلب او حاضر داعي اسکان او حرکت دا خبر دي کنه هغه عامل او الى محاسن الافعال کې ګور افعال ثلاثی فاض نبات کې لا فعل متصرفونه وعلى علي آل وصايا المضارعين نورو مزارعين مزارع په بیان کې ورثه جام صفات او عمل صفته دا صفات نن باز کې درس کې صفات مشابه صفات سمو په بیان کې ګرځانو نه په پا خطبہ کے مصنف برا عطل سحلال کڑے دیر اتفادی راوڑی شروع ستا مفتود تا بکی اشارہ شریف آزا ایل دوائے الحمدللہ کی دا الافلام چی دن دا جنفی سغراقین سیدی الهلامه عحین سې دی الهلامه ستر اخر جنسی چین او لیکابه عمومي ټول الحمدلله لره دي اګر په دې انسانانو دی مخالف الله تعالی دې لريار تا دلته راځي بل واسطه الله تکي بنده چې کمال راځي نزا هم دې الله پیدا کوي ګنه او الالف لام عهدن سیدی چبدی کہ خاص حمدون تے اشارے بیا کم خاص چاگا قران او حدیث کی چھ کم راغلی دمو شرعی تہ پدے تو چھ کم سی پسننی دولو یہ الحمد حمد صفت کولو سوی لغت ستودن پارسائی جراوی ستودن او ستايش او ستودن استلای معنی د دا حمد داد چی دادا صفات دا کولې په جواب باندې خو سناو به لسان د چا صفات کول فجواب باندې او په هغه صفات صفات کول چې هغه خي او دا په اختیار کی علي الجميل الاختياري خسيفت او داغه په اختیار دی. دې برابر خبره د مقابله د نعمت کیو کوي. کوم مقابله د نعمت کی هغه تب شکر وای. د شکر خاص تر په مقابله د نعمت کی او حمد عام دی. نعمت یو کوي خو ځا بد دیو که په غیر د نعمت تنو دیتا حمد وای. یو مده ده مده م هم صبت کولوته وایي ف ک دا ده چې پ اختیارري کغه سیبت یا او په نه غیر اختیارري سیبت دی یو شي هغې تو وک هغې طب محمد نه وایي هغ ته ماده هوي لکه مدهتهلهلوله پین د ملغرې سیبت نو وکړو په چې ډېله پاتې او ای مدار د س د ملغري ده په اختیار د ملغره کې نه ده تم هو ده او د حمد او د شکر بل پر غدا دی یو خووشم یو پردا چې شکر کې دا چې مقابله د نیمت کې یو حمد عامام دی پرداد دی چې شکر په جبم کېږي په زړم کېږي پادامون هم کېږ او حمد خاص دی په پوری پوري او حمد دن دا دا مزدر کی غده ها حمد الیفلام دلاخل شیدنا اغتنین غرزیده لئے دا دا الیفلام دو الحمدو مرفو دے زمت پی بدی وجده دا مبتدادا ده مجرادا ها لیللہی که دالام دا پارا دا تخصیص دے الحمدو مختص لیللہی دا تخصیص دے حمدون خاص بی الله تعالی پوری خاشی الله لائق دا حمد دے زکار ټول کی پاس دا کمال په الله کې راجم دا طول و عیبونو نو الله اللہ پاس دے دا لائق دے دا حمد انسانان خدوسی مین نو بیا دا اللہ دے اللہ صفح موصوب دے دا اللہ زی بیدی تصریف اللہ واللہ دای صفح اللہ غزاد دے چلے آغا پلاس کی لاس مننیو قدرت مع هم کول یاتهه د قدرت مره د الله په قدرت کې تصریفله اخوال تصریف خو تاسو مخکېده کله سر په سری به تصریف اړول راړوللو ته و وال په مور یو د کمم ری ه ته اخال و خو کله کله ی الله دا ته و کېژې چې بلغت دی شروع چدا حال پمانه د دا امر داعی سره حال پمانه د دا امر داعی سره خدای ها حال کې راځي یو داله چې دا دا مضاف لید مختزل لفظ واقع شي مختزل حال د پمانه د دا امر داعی لكفابه د نفس یو دا داعی چې هغه تقاضا ردي کې چلهګه د سرس خبره وته تر دا, دا ته حال دې له شي څه واړل ما لکه ماته دغه خبره واغې چای کې تائیدې زکه خبر ما کې انکار دی دا حال تاسو انکار له خبر نه دا حال دې تقاضا کوي چې خبره کې تائید وکارئ دا انکار دی ښه ده زم چې کله اضافه مخاطب ته وښينه په مان د امر دای لکه حال او کا سنستاده طرفنا امر دای او چې دا ای نبیه پا مانه ده امور و عارضه و سر رایه حال او د دی احوال لبت کم برای اپل استحلاب لی حال د اشاره ده کنه ماضی مزارک ده حال و استقباله او حال زمانی موجوده تمویلیشی ها دادری امانه زمانه موجوده دا برو سطح سو دیجنه جه حال زمانه شته و کنیشتا حقیقت حال او مداري حقیقت په حال کې دو کو په استقبال کې درې مزبري واستيجي او ذکره بعض ان شاء الله والتخفيف الاثقال تخفيف دا د مصدر صیغه ده خف با خطب تخفيف چې ورشي چې په کوال جمع د ثقل لا بوج ته ویل کی پران کې ته چې ده اثقالا ما اثقالهم بوجونا سرده بوجونا ده والصلاة والسلام على اثقال مجرور زکر جدا تخفیب و تمذاب ده نمذاب الله ده مجرورات انا ده ده نا على حوال زکر مجرور ده جدا تخفیب و تصده مذاب ده ده والصلاة والسلام صلاة كده ده ده اسمي مصدر في غضا يو مصدر ده و يو اسمي مصدر دي او ده فرقونة في تيدي و سيجي و ذكره و بعد ايمان بالغيب كده ده روش تبدا راضي مصدر كورير قسمونه مصدر معلوم مصدر مجهول او حاصل بالمصدر معلوم او حاصل بالمصدر مجهول حسيني روما او مصدر ميمي او ایسی مصدر مصدر سنائی دا مصدر تاکیدی مصدر نوی مصدر آ عددی دا اصولات مصدر ایسی مصدر دی ای زدہ اوپی جنی پکش دا ایسی مصدر آو دا مصدر پر دی چه مصدر پا طول و حروب دا فیل مشتمیلی او ایسی مصدر نئی ها اینی مصدر پا طول و حروب دا فیل مشتمیلی او ایسی مصدر نئی لکه داوز گرز یعو اللہ دا سباب تفعیل نرازی سوالا یو سوالی داگه نده دا نو دا سوالا یو سوالی باب تفعیل مصدر خو ذا تذاع تقع الى تنفكار تسلى يصلي تسليته بناقصونه كباب التفيل مزر راجن تصلى الى تنفوزن ذا تذاك فقاره صلى يصلي تسليه تذا تسليته مصدره او ذات صلاته اسمي مصدره لك سلم يصلم التسليم مصدره او سلاما دګره نو لن دادہ چې ا صلات او اسم مصدر د بعد تفعيل نه د تسلیتا دپا او مصدر به تسلیتا انگریزی او دا اسم مصدر دی دروتو دې صلات په معنی د دعا امرهږي په معنی د رحمت سره امرهږي سامانا تسبيه او تحليل ترم راضي الله د جنسورتي مانو د رحمت صلوات الله بنداز انسانانو ته او ملائکه د یو مانو د دعاء اي ان الله ملائکۃ یصلون جن ملائک صلات سره دعاء سوال اے او وسوشو ته یو د جنسورتي مانو د قالمه سولاته هو تتسح سولا دا سر کې سوله تونو سوله تون و بدلشي د پ سرح قانون د قاله باغبان سو تونورې قاده دا چې و فې بدل شي په یاي کل عام قانون دا دی د دین یو سوال فال مستثنا یو په 50 سوالات لفظ دی 3 ته کې اس المشکات لفظ دی 3 ته کې اس زکات لفظ دی داغه و سه دي کوي صحیح رخ نه ختمه غلغه دته مستثنا دی و, و سلام او سلامتیه حفاظت حالا په نمونه هم سلام شته دی سلام هغه مانره ورکون ورکوونکې ا پیغمبر سلام علیکم حفاظت دی الله وک فتاوان سلام دامه نش الله دی حفاظت سلام علیکم الله دی حفاظت ٹھیک ده چې د نایي دکان تورلی سلام په مکه واخو ډیره خره یو ته وایي بس الله دی سالم لرب دی جره خرووله دا سره ګناه کې لګیار سلام په مک ویل فعل ٹھیک ده علی سید الہادینا سیدن د صفه مشفع چې هغه الصاد يسود سيادهن فهو سيدن سيادت مشريته ویلکی یها امام بخاری رحمه الله طب بخاری کی دایو روایت نقل کړي ده غالب ابن ابن عمر روایت دچی تعلم قبل ان تسود علم وکي ما كده وعدنا و دا نور او ستيلي نه كي خو بیا ګوره د امام بخاري څخه د سوای چې وقاله ابو عبد و بعد ان تصودو امام بخاري و زوی امته ور پسته وعدنه نه لرم وکي یا وعده معنی نه ده علم صحابه ټول وذنه انو کډ اکثر ونه حاصل لکه خبره پاره را کړه دا چې قابلان تصو وا ته و لې یا او مشره ته ووي نو قبل د سو د معهداره چې دکه مخک چې دد نه چېته مشر شي یا منتظم شي یا امین شي یا امیر شي یاناظیم شي به جمعیت چې نو دهغې نه مخک له معاصللوه دغه چې د شروعکر بیاله می ل نه شته بیا خو دغه فیده کاهه به در سر که به ل پورده به نن لا شو نن چې د مشهور هم نن چې د داې داده شي خلک چې که نه اکثر وره هغې للوپراني منتظیمین منتظیمین نبزن ساته یزیر دیبتونا خبل هم تو سوود آخو کزا مجبوری ونو بعد هم تو سوود فستو دینه که منتظیمی هم ایدم حاصلو ها اقل دونه دا غمار که و توجه سید دامانیدی شفت مشدده دا سلکی دون دی ها سیوی دون دا بروس ترازی خدا و تاسوی پیگی خوب اخو مخی واو را یا که نوو پایا بدلشو پایا که مدغمشنو سیدون تیجورش ده با دیگه تخصیل کیجی سیدون پاکی بیلوی تیجی دوی اعزانه که یو عزب قوال جعیز دی هلو تخصیل ده پانا اے سیدون که سیدون ویل جعیز دی میتون که میتون ویل جعیز دا؟ داش دا سیدون طویبون سیدون دا سفت مشبه سیغیدی خم؟ حال ح نه دا د ی پ ک غ ده د ح ح نه داکې ح نه دی دوه ح نه دا اوله یا سا نه او دا دو متتح ده که فا حدی نه ح دا اوله چې دا دا متتح د حاديين فاعلين حاديين فاعلين فاعلين فلن تخطيطان هذا في شواله حاديين تجمع شواله كيف هذا؟ محاسن محاسن جمد على خلاف القياد محاسن جمد في القارون وعلى آلهي او پا آل دا نبیلی سلام یا اصل که اولون دی و بدل شیف آلیف سرانو آلون تیجوڑ شده یا بعد حضرات و جدا اصل کې احلون دی ها بدل شیف و حمزه به حمزه بدل شیف آلیف سران احلون تیجوڑ شده نو بے آلون تیجوڑ شده اسن جمع سیغد یا اسن جن و پردې لفظي او الله رنشتہ ها و پردې نشته یو آل لفظ یو اح لفظ فرق دا د دې چې فرق دا دی چې آل د مذکر د فار استعمالي او اح لفظ عام نه د مذکر د فار مې لسم نور آل فاطمه بنوي انسته ګان احل فاطمہ بویش زیم پرغضا دے چی آل فمو زی علم کی استعمالی غیری زی علم کی بینہی ہو لفظ عام دے احل البلد بویش زکا بلد ہو زی علم نبیہ کرنے علم والا نبیہ او آل البلد بنوی تک او پردا فرداده چې احل <سؤال> زمیل <سؤال> اشراپو ده پارا اصطیمه اجید. خاص. غیر اشراپو نه بینوه او احل <سؤال> عام ده. نو پا دی وجه احل <سؤال> الحجام ویلیش ده احل نایانو احل ده احل نایانو احل الحجام بینو ده اکا معاشره که او ارکیده که دی چه کت درگی والد. جیلی خرایده و دی وجه اصطک دینو. خلد. ایک دا فرقونه شده آل او د اهل دا جدا جدا الفاظه اهل او آلون. سلورم دا دا آل سره فرق ده چې د اهل اضافت ضمیر ته ډېر کې یو د آل نکې ریس مظهر ته لري اضافت کی کله کله له اضافت ضمیر تراو کم کیږي او صحبه صحابه دا جمع صیغه ده حذف صحاب صاحب جمال صحابه چاته وای صحابه چاته وای سنبلی سلام دې لې او ایمان تراوله بیا په ایمان کې مړی دېل بیا هم حقیقتن یو کو حکم نه حکموندې په راهیو چلد عبد الله نه مقدم صحابي له ورونو حکمنه دا بوګم د دې د پر اوړل او د ایمان کې او پاک شه وګورا کوچار نبی له سلام نه دی له او ایمان ته نظر اوړل غته صحابه ابو جهل صحابي بنه एकदा بولا ها وو طالب او نه دی راوځه ایمان راوړل هو نبی له سلام نه دی له او غته صحابينه وایلي چې پر اوړل نه دی بیا کافر شه نه غته صحابة دا دا صحابة دا دا صحبت دا چې پر ایمانې را وړ دی به ایمان ک مل نولی سلام مرگری د نو سلامته الله ل صحبتې نوژي خث الله دا غوره کړي د صحبت د نو سلامول قامتیدينې او د قایمول دد دپار مزار غ نه د جمعې غ ها جم مزارعون مزارعان مزارعون مزارعین دسی صحابه دا سپت در صحبیه دا پا چه دا مشابی دی مزارعات مشابحت تا وی زارع مانو شابح دا مشابی دی د نبیل سلام سپسی پا پاتو کی اخلاقو کی والاعمالی او دارنگی پا اعمالو کی پا اوی بانیم او سلام دی اما بعدو داو دی باچه دی کتاب شروع هل سیگه شروع